The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Psst, boofy long. Good morning. Good morning.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 suspeas buenos dias buenos good morning guten morgen good morning to you 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 3 Edha son 3 a shmires shmire e ti e ti e ti s'm pëlqen sori i tingullit ose tingulli zër i zërit tim Së bukërë Më më gjësi Ok, a tu jam dëkor, të dëkorë Si është mjëpë një së njallë Jam unë nartësi Më t'i qonë Yes Shkaj më gjëre Mirësi Si po duke zërrim Më më më trakonë që <laughs> Më më gjësi që të si dhe mirëse këni ardhur Në valet e radio së këtëp e fem në inë qindikadrë Mishdashëri përshëndesim Dhe jo rëmjitit fantastik Unë jam blendi Mëngjesi Blendi. Mëngjesi, mëngjesi, mashallah, që nga deti, që nga Altini, mashallah, edhe Altini, Olta. Grazie. Mëngjesi. Si jamë këtu? Mëngjesi, Olori. Mëngjes Lori. Oh, si ka qaluat? Mirë. Mire? Bene bene. Kjo është një, kjo është nga këto emisionet. Oh, sa dëshpërare që po bëjmë këto emisionet ditët e pushimit. Nuk e di se kam pas përjetuar kaq keq. Tani është përjetuar shumë keq që krogë dalt ju tetë ditë do të fjetur gjumë por ish shumë bosh të gjithë në fimin timen do të fjetur gjumë ngrihesh si hajdut mundohesh mos zgjosh askund që nga krevati deri te mbyllja e derës e ke parasysh duke tonëse do të komboti bashkën pastaj del në një qytet i cili është i zbrazë këtu komplet në një çem kështu që është lodur nga e leur a qithë natën qës... e danim qësë edhe i poftog dhe nuk një kuskoj, ziu <gjit> aha, e, jo qiko kur të plisëm qizin qitë të tre së bashkë u t'i qua vetëm një fjan nga ol t'aksaj rade këshu që edhe njerë <gjit> edhe përse që edhe njerë edhe përse që edhe njerë fiks vërë këshu edhe mua më ka kaur një dëshpërim i thellë. Oh, një dëshpërim, jo më jo. Ne nuk dukem. Ne jam shumë mirë. Dëshpërimi ka pse dëshpërimi e quani? Ne i themi me check-up. Ne i themi ftoje muskulare, dëshpërimi i thellë. Dje, dje bëra një dushvon, edhe me sa duket kur të mm. dal se si vesh. Kundra këshillave, më ngrohej shumë dorës duhet. Po unë isha shumë mirë dje. Edhe ngro dihte në spi. Nga krau nga krau i majt. Gjithsesi ka zbuluar Lori se çfarë jam. Në mesin e shpinës, po domethënë, si thua është mm -hmm. në mesin e lartësisë së shpinës, në kraunën e majt. Ëhë. Edhe ma. Mëzon të merre dhe qafën. Po jo jo, avarshti, domethënë në qafën e përkëshut i tash. Ashtu e kalova dhënë, fundjavë, ka lodhje më te. Kto i muskulare ieri, jo gangren. Po gjithsesi to i muskulare, po filloi me gjithë ato pjesën aty. E di, e di. Po jo, e bukra ishte që unë thotë mëngjes. E ndjeja. Ëhë. Ndërsa forcohej. Dove në kruqoha, nuk e kisha, ah. nuk e kisha, pasaj si kur më dha pak, mm -hmm. pasaj si kur më dha pak më shumë, pasaj si kur kur merja për e më ndihim të, jo ti e ndihim që ajo për shtërëngohet, për shtërëngohet, dhe thua qa mund bëjo në tani, se të gjenë mëndje që pot marr një lukë drurje dhe ti biesh, më shumë, <laughs> mund të, mund të, mund të largosh, mund të hikja jo, që atë hiken, pëshjet, akutimës dhe shfarë, diska si kjo do me, no, mundoha, po, Ndashtim. Mhm, po tani si je? Ndashtim. Ë, uh, tani jam shumë mirë. Po bëm mirë. Tani jam shkurtyshëm. Po si jam shumë mirë tani? Po s'më parashëre kore. Ë, oh, para çert. Tani jam tani. Ë, tani. S'ka që më nësuaqtu, dhe dhe gjith... <gazin... <gazin... <gazin të mësoj ashtu, se e gjetë. E gjetu Llori. Po janë ato këto plastike. Do të koston të 500, ku do? Po, është vërtet. Llori, po Llora ti ke gjetur zilitin. Ti ke gjetur zilitin Llori, po? Është ai ngjitës i farmacistës. Po, ngjitës i farmacist, po tani e ha. Qa rrësaj? Qa rrësaj? E një gjithë aty ku ka ngrir muskulli O! Pjese e një gjithë O! Edhe? Edhe për një orë jë ndjen përmirësi me njerë Për një orë dhëndjen për të të alësh një së të katerë orë E nuk kërë edhe një së të katerë orë Dhe shi orë në parë më bas një së të katerë orëve para, apo qëarë? Gjë orë një së të frisë Sa e vë Sa e vë e ndjen pëmirësi Oke. Okay. Po mund ta bashkë. Dëmai... Tishuar, si, sa është pak e vështirë heqja e saj. Unë e kam dëgjuar më parë. Unë e kam dëgjuar më parë. Ditese hoçafto, si ti sa. Siç ishte më direkt. Frap pikut direkt. Tashi nuk e diu, mbas sa e kisha lënë 24 orë, donin ta ishim. Ishte rregjur si dok. I ka rënë ajo, u fuqëngjice. Basë. Oke, e lë pintë vazhdimisht, nuk e di pse e bën atë. Si do staj ka zbutur shumë kalimin e kohës. Siç ishte, kishte shihet mirë, thoshte. Si winter green. Shumçakiz. Mirë mqjesit që gjithë janë mirë se keni Artur në klubin e mqjesit. Mm! Mërë mëgjës Oh, qipë trils Oh, si, a kuj e gërduash Ja, kuj jam, ja, kuj jam Të dajo dhe vjen këndon Në këllab e fem Hello, mirë se vini me Krybinem Gjesit në Balit dhe Klab FM në një 100.4 Kemi dhe një Gjerri, Gjerri Field që do të nga japë për këto moment, një frimëzin Jepi Gjerri, Gjerri Field Atere, shpreja që më kam zhetu për sëltë është nga piktori hollandes, Vincent van Gogh Mos dhe dhe proj? Ja, oke, mirë, shumë njështë Duhet të slasun një tjera Së po më dritoj shumë Bashdoj Gjerri Field Atere, shpreja është kjo Emocionet e vogla janë kapitenët më të mëndënjtë e jetës son dhe ne i bindemi atyre pa jëri, wow. so e ditur. Faleminderit yeri. Kaloj shumë shpejt. <laughs> Emocionet e vogla janë kapitenët më të mëndënjtë të jetës son dhe ne i bindemi atyre pa e ditur. Faleminderit yeri. Të lutem. Falemi yeri, faleminderit. Pra, Van Gogh u fliste per kapitenet dhe veqil? Për emocionit e vogle Emocionit e vogle që janë kapitenet than? Pan Wow Se tje që ishe dhe poet, po shum poetike po më tinglon Po nërmai Emocionit e vogle janë kapitenet Shum mirë, shum mirë, okej Parim diri tiri Kemi olëtën tani mizashur e cina në informon, mi ma otin Gjepi, Gjepi Gjepi, je, Gjepi olëtën 2 gradës në të momente 5 sëmbëdhje dojtë maksimalja për sot dhe vetëm 3% shanset për shim Sot dojtë vetëm djelë Po në esër? Në esër djelë dojtë ieri, po tek tuk dalin dhe ca rejë që mund të duke cikur bje shim Tek tuk okay. dalin dhe ca rejë që mund të duke cikur bje shim Gjithse si vit i ri vjen me shim, data 3 janari para shikohet me shim As po... qëtë vit i ri 3 janari, a vashol të se qohet derin 5 Po, sa ka nisur <laughs> o altin? Mm, A mund ta thotë ditët e para të vitit, pa, vlimë shih. Okay. Faleminderit. Ditët e para të vitit tjetër. Oke, mos u dini. Mos u dini. Sot ja. Si duke <laughs> shumë. Mund të bëjmë paqe? Jo. Ja. So this is Christmas. Ananana, oj, jemi live me në. në si Tanë shumë so. shumë mirë, mirë ky vit për disa që nuk janë më. Se edhe për, jo po, për disa po. <mim> për disa të tjera, nga që kanë vdekur shumë këtë vit domethënë. Faleminderit. Po që i fund me milionë çifti që dhe dhe dhe dhe ishte George Michael. Mm. George Michael ka vdekur akoma? Është, nuk mund të luajmë këngën është normalisht në fundit po. Është akoma i ngrohtë thon. Ka vetëm 1 orë që është. Po që ka vdekur, ka vdekur. Në moshën 53 vjeçare. Nga për të ardhur keq. Një infarkt, po? Mhm. Takon kështu thot menaxheri i tij. Siç e dëgjite princ. Po çai dot këtu? Nga një ditë jetë. Mm -hmm. Kështu është ai grip i keq që kalon në për në për Starland. Më mm -hmm. mm -hmm. vërtet mm -hmm. wow. e ke ti? Më. Le të luajmë një këngë. Do luajmë një këngë të Josh Michael për ta kuptuar. Po vi luaj një këngë Kris Divine së paktën. <smartis> Qedit e gëzuar në këngë. <smartis> Zakonisht i këtuar yeah ka qenë. Wem. So wake me up. Before you go go <ni>, Na na na na në, na, na, na nah nei, No it's solo Wake me up Before you go go Kjo nuk është e keisha si Altini Kjo nuk është e keisha Altini Kjo nuk është e keisha Altini Kjo nuk është e keisha Altini Kjo nuk është e keisha Altini Kjo nuk është e keisha Altini Do freedom ti? Pa dukër është Oke, shumë mirë Nga është e pavesu është me miqda shurë për është e vërtet In tjeri George Michael 53 vjetës Ka humër i edhe në një part Karjera ti e gjatë, muzikore Dhe ka zhjetur, pikër ishtë, një këngë që quet Freedom 90 Freedom versioni 90 Në kljab e fem tani Ora 7 e 13 minuta, ju jeni me George Michael And then, the historical calendar with the year në klubin e mëngjesit. Në vitin 1944, Tennessee Williams shfaqi për herë të parë në teatrin e Chicagos shfaqen me titull Menaxheria e Chelts. Në vitin 1955, Billy Haley and the Comets realizuan këngën me titull si You Later Alligator. Në vitin 1968, Led Zeppelin bëri debutimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke dhënë një shfaqje në Boston. Në vitin 1982, për herë të parë revista Time shpalli se si njeriu i vitit një jo human, duke zgjetur një kompjuter për ndikimin që ka në jetën e njerëzut, përmirë ose për keq. Në vitin 1998, Iraku shpalli synimin e tij për të hapur zjarm mbi aeroplanët amerikanë dhe britanik që patrullonin në zonën jugore dhe veriore të ndalin fluturimit. Në vitin 2002, erdhi në jetë fëmia si e parë e klonuar sipas punës së një grupi të quajtur CloneAid. Në vitin 2003, një tërmet prej 6.6 ballë sipas shkallës Richter shkatron qytetin juglindor iranian Bam duke lënë të vdekur me qindra mira njërës. Në vitin 2004, tërmeti prej 9.3 balës shkakton tsunami një cili shkatroj Sri Lankën, Indin, Indonezin, Tajlandën, Malajzin dhe Maldivet, si dhe shumë venet të tira për ethë që anit indian duke marë më shumë se 250.000 jetë. Në vitin 2006, ndëron jetë në moshën 93-jeqare Gerald Rudolph Ford Jr., presidenti 38 Amerikan. Sot është dita e pavarësis në Sloveni dhe dita e shën Stefani në Austrië dhejë land. This is Club FM 100.4 Mm, mm. Ora shë në 7.25 minut, a jenë me klubën e mjësit, në klab BFM 11.4 dhe në ekranin e klab të vësit, u rëmjë tëllim jave sa më të bukur dhe të mbarë ku mjë të është ndaudhë. Një më mjësit blendje, më mjësit jeri, më mjësit të tjimë, më mjësit të tjimë, mjësit të tjimë e mirës të këni ardhërë në program i shtashurë shtore ata një 7.25 minutë, unë jam blendje këtu bashkë me jerin, me alëtini, me, mjështë, me Kimi. Mirë më njësi juve, këtoj që t'jeni Ti qo Po më ndohem shumë me këtë më ropën e Sa e gjithë posmanë tjerë si O unë o ajo, sa të këtu O unë o ajo Në Club FM në 100.4 Ta një musik mishdashur nga Robbie Williams, ora 7.26 minuta Mirëmëngjes, djete mirë se keni ardhur në grupin vale e mëmëjesit në vallet e klubit e femrë në 104. Mirëmëngjes, të gjitha. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes, Dini, ontem. Po bënom anagram ayer. Duket se e ke gjetur se çfarë do bësh? Ëh, mm -hmm. shkruan? E hedhim. E hedhim. Okej. Okay. Yay! Anagrama në klubin e mëmëjesit. Cila është fjala? <coughs> Kemë një shoq që quhet Timi. Mhm. <coughs> uh <-huh>. Timi. Mhm. Pam. Çfarë bën Gjutim? Timiti duhet tel. Mhm. <coughs> timi ska tel. Po i duhet tel. I duhet shumë tel. Çishë, u them Timit, i japim pak tel. Ai i themi Timi, not tell. Not tell. <coughs> na tel. Na tel. Ciao. Oh. Timi na tel. 06-19-27-22-2 06-19-27-22-2 06-19-27-22-2 Timi na tel Timi na, na, na tel. tel Timi na tel Edha i hidë Oh tel tel Uvdes për tel Imaginoj një timi të sëmur në bas telit Për të shmarluaj multa Për një orë nga primi më qësë Fëllim dërit Gracjes Timi Natel Gracjes Asa shtu asë kshuti Gracjes Gracjia Gjo Altin Ose Gracje Gracjes Gracjia Gracjia Gracjia Muzha Gracjia Timi Natel Altino Kam dhe pak tel për ty për më bon <laughs> Kushe si të ta në gramën ka përfituar një durat në krybin e mqesi duratat o tjetë një or nga, oh, wow. nga premium watches. Yes. Ou,olta mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. dha një or nga premium watches, miq dashur. E dashur. Yes. Bravo,olta. Mhm. Po ndem deri,olta. Glutem. Timin atel është periudhë tani, miq dashur. Zgjidheni. Numri është 069271222. Mhm. Jeri ne kemi këtu për ballë që merret me anagrama. Por ndem deri tani Jeri. Asnjë gjë. Asnjë gjë, ëh? Mhm. Dobës shumë. Mend ke çelan? Emund të qelloj. Po te ty ka besim. Te Olta jo dash, po te ty ka besim. Mm Çe -hmm. do të zgjidhesh. Kuptohet qartë dashuria që ke sot për mua. Kuptohet dar është qartë dashuria që kam sër. Olta nuk kemi ç'ai bëm që çka gjëra janë të dhura. E kuptoj. Jo drejt me ty. E kuptoj Olta, e kuptoj. Në qoftë se më për Në qoftë Olta. Njëherë se nuk nuk punojnë ë mrokllat dashuria ime për ty. Vu. Ej di pra ej. Kur më rroba se më shkresh mua kur punoj rrokullat. Ordra? Se di pse më shkresh mua them kur un punoj në rrokull. Um, Mi keq se çka fjalë të shkream ty. Thjesht po them. Jagus deri këtu. Un sa herë ketë një defekt, un nuk vimën pun. Nuk ka. Po nganda ti si gjakat me 90 pi. Nëna ti si gjak ka defekt, edhe sos ka defekt fare një herë. Sepse çdo gjë është top. Ka defekt nikton. Qëndra, ne, ne bëjmë radio gjithësësi O, oh, me këtë bullshë të kashimi e bëjmë radio gjithësësi Vetëm këto mos më thua e të shi se Ma e ishë më ndjen Ma aty mos shko, ne bëjmë radio gjithësësi Kur së duham, kur së duham <laughs> ne po, kur së duham ne bëjmë radio gjithësësi Kur duham, zë bëjmë radio Tash mos flisja, se akumë nërëvë oh, O, ja, pra të shi Timi, na, tell eke nërëvin Tell, timi Ha, ha, ha Timin atel On në klubin e mqesit, ti do t'ja harsht gjitha. Unë i këtë është, si e më në punë. Këtë është kështë ti? Do i kështë pjohë, da. Rria <laughs> ty se... Do i le një ciro gjitha të shtunës, të shtunës? Pa, të shtunë i shtetë. Blemë da do të duradhet e fundit, mm. dhe fatmi është si shpër mm. nëse, kishim uh, bërë gati që kishim kran që do shkonim në njërë nga qëndra të rektare, këtë un Nuk po ju them se se në ngacili drejtim. Por fatmirësisht, uh, fatmirësisht fatmi fatmi na vajte mendja thamë, a dish çfarë dalim kom? Samir, okay. po. Mosi mos i hupim makinës, e dyqane mm -hmm. ka atë në Tiranë. Vetëm mos futemi në ata gjullurdin e kebrajsh për bicikletash. Ajo është bicikletash, trafiku është bicikletash. Ka shumë mizeri, ka qenë tmerr ka qenë këto ditë. Ç'do themi do, më thanë? Tyndja e madhe. Kështu që ndejëm ndejëm në në qytet, edhe e bëm në kom kështu pamado, po pak pazare të vogla që kishim për të bërë. Etj, etj, etj. Dhe ëm um, duhet parë për të tjerë, unë smoshja për veten. Ëh. Mm. Se vjen një mosh, ajo pra s'ku nuk shikon më për veten, po. Kuptohet. <laughs> Poshja diçka për rrotimën, diçka për timat, diçka për bashortën, diçka për çunin, sa gjëra tjera. Edhe djetha një çantë, mm -hmm. shpine, jeri, pan, shumë bukur. Mm -hmm. Jo, më fali o shpinës dhe të gjinjeva uh, Në këto kreqaf Kreqaf? Kshu mm -hmm. i qua e nën? Si që janë të postë tjeri paka shumë? Janë të përstatësme Si shumë të banjë një prej vitesh? Mm -hmm. Po ajo ime nash bërgëshu? Leck Leck? Leck ka qen ajo në fa kure blevë al din? <laughs> I ta shumë kjeshen nga leck <laughs> <let's> <laughs> Jo, është, është oke okay ajo, mm -hmm. se është praktike I në banë në qita qërat për me Po ka, ka filluar të të tregojt qik moshën mm -hmm. Po ajaun tipi e kam këtë që m'pëlqen çanta ime sepse është çanta ime dhe ajo di shumë për mua ëh uh, dhe mban gjëra çfarë s'kam mbajtur brenda çfarë legale çfarë jo dark po e uh, dua them um, si për fundi me bleve këtë tren jo ja, nuk e bleva jo po s'u binde po sepse ishte 187000 lekë dhe nuk isha oh, gati oh, për një çantë me çollë të mua këtë sheh që ka mund të ka bërë ka bërë 40 për shembull këçi kam tani ka bërë 40 ka zgjatur dy ditën e gjysmë apo tre Ju jam garantojm ngana 10000 lek viti, domethan. Do flas me tjetra gjithmonë, po. Kushtet kjo do do kjo projekte do 20 vite që të që të, pa ishëshën bukur, ishë reversëshën bukur. Qëse mund të po duhet ndodhin shumë gjëra. Mund ta marrësh me një kredi 10 vjeçare. Mund mund ta marrësh. Po mund djesh edhe me çmime të tjera. Ëh, çanta më të lezetshme, besoj. Ma merr mendin. Kjo çanta nuk janë këtu. Kjo janë këtu dyqanet e tyre. S'ka kështu zakonisht shumë thon. Si? Çanda nuk tha, "Iko blends janë për ty." Jo, jo, ajo jo, ajo jo, ajo më e m'dorë të thret oltaja. Ai jam mëal. Ishte ishte më shumë, ishte lëkurë. Mhm. Ishte një lëkurë Gotletat. E jo, ka e kafeinë me një, domethënë se thua shkonte pak te beza, po pak, tek tek, më falni, tek vishnjëlla, atëherë më kafe me diskave të vitit. Burë si gjurë pushum. Markë mirë, çanda mund të rrin 100 vjet, kështu se ishte gjeta lëkurë etj etj. Por, unë si isha gati, nuk i kisha me veta, që si isha për gati, sa duhet... Duhet përgatita, e shë nërmarisht. Përgatita, shpirtrisht, e do shkojt... Kër i hedha ta... Ja, unë të pagojt vetë. Unë ja ja përgra stufën dhe më ika. Pagojt ti dhe mje prap tupën. E ndjetu një që është bërë më pak me e vokën. A ose shumë me e vokën. Kër mje për tupën kështu 10.000 lekt. Po Joan, ne kam një qëllim në jetë. E, po punojmë për atë çantën, Mali. Këtë gjashmujor. Shojmë shojmë se ç'ngjet. Ndoshta e blej, ndoshta po nuk e di, a, shikon. Unë besoj se do e blesh. Tanë më vajte mendja. Ço. Ço. Sa takishin për një gjë shumë të bukur, që në njërin nga se kishin disa versione, që kishin lëkura të ndjëta të tjera. Në njërin nga versionet Ripi ishte nuk ishte lëkur, po ishte një material tjetër, si Ripi i Ripi të makinës. Që që që shumë, mm. Më shumë dhe anë. Më shumë. Qerron shumë, më them, është prapë i fortë. Shumë i fortë. Edhe në kuzhinë -si versioni ai kishte edhe rripin një soi lëkuri siç ishte çanta vet. Mhm. E po mendoj që ndoshta për verë ky është më i mirë pa lëkurë. Do të thotë po me… mendoj, denje, ver, <Marvinflanzen> më ato po mendoj tani, në verë, korrikun prapë me çantën, shumë e mirë për dimër, po mund të jetë Mund t'i përdojrsh në dy e sezonet, pa Se jo Më më më mirën par ripre kure, se thuati Unë në doj se pa Me ripre kure në verë, përshom më në shumë E t'je përde vapë T'je vapë Mund t'lërnë një shenj Pa Mund të dëmëtojt më kollaj Pa Mund të dëmëtojt më kollaj Po se, nga furkimje robës Po jo, d'akord Besoj, nuk e di Ndo dhe që furkonë robët, përshom Po Po A ti fillon dhe justifikonet mm. dhe që ti nuk e morek <laughs> Gjenë lëdoj <lële> arsyesh <laughs> Timi na tel, miqtashur, timi na tel është anagrama e ti të sotme Në klubin e mqesi, kushe s'gjithë të fiton Kemi tani muzik nga muse Kështë vetë Undisclosed Desires Club on Radio Club FM 104 Enjoy it people Hello mësinë në Club në mëngjesin në Club FM në 104 anagrami për sot është Timinatel. Qëse jo se kanë një tim që do t'oheli jepjani na Tel 069207022 T I M I N A T E L për ata që duan të luajnë. Mhm Timinatel. Timinatel tani ieri dhanë tregoj për një autostrad Djelore mm, është në Francë është i naguruar kilometri i par i autostradas djelore është radizuar asfalt i ri me bazë panele djelore Ose. Të cilë të rezistojnë kushteve atmosferike Bashkia tirane ka përuruar thë, në Francë po, <laughs> po Veterionet a pra si ju thashë rezistojnë kushteve atmosferike dhe makinat që kalojnë mbi to duke përfshirë edhe makinat e mëdha, kamionat, pra nuk ka probleme të tilla. Sa ndodh tani? Panelet akumulojnë energji diellore, energji dhe e shndrojnë atë në energji elektrike, nga e cila furnizohen makinat që kalojnë mbi këto autos, autostrada. Jan për këtë elektrikë. Po elektrikë. Kjo është arsye sa mirë. Kjo ka nisur si një eksperiment i cili do të zgjasë është bërë në një komunë të vogël në në Francë dhe do të mlidhen rezultatet për dy vite me radhë. Mm -hmm. Nëse këto rezultate do të jenë pozitive, atëherë do të shtrihet anë mban në perfeks. Au autostradës. Po, pra, autostrada diellore. Shumë, shumë mirë është kjo. Është kostoja ka qenë shumë shumë e lartë, e lartë mbi 5000, 5 milionë euro, duke marr parasysh këtu që vetëm 1 kilometër është bërë. Mirë, 5 milionë euro për 1 kilometër mm. është lart, është po nuk është ai që lart, se putën e nden na del me 4. Po shpa pasiston diellon. Tu <të> tek ne do nin çdire, po situr gjë. Rruga <të> rruga na del më ngushtë dhe ura është e pa përfunduar. Megjithatë është një ide e mirë, uh, mendohet se do të ketë rezultate pozitive dhe nëse ndodh kështu për 2 vite të ardhme, mm. atëherë do të kemi një a, Po për mirë mbajtje s'aka kjo se i fusin në një koncesion mirë mbajtje këta? Ah, nuk e di këtu. Ja, ja me këtu tani 5000 në tha 1 kilometër këtu e ngrohen vetë pastaj mm. thot Lale, parë. <të> Hajde. Ai ka padalje. Se thënë endërton di pas ai t'merr dhe concesionin ai që ta ta mirë mbaj. Po jo, kjo është një ide e mirë, sepse ti shfrytzon burimet që ke natyrore ëh dhe në këtë po. rast dielli tek ne po do ishte një. Këta, pse po si japim privat? Tek ne do ishte një vit dhe shumë e mirë sepse ne gjatë vitit kemi ditë shumë ngrota dhe me diell ëh, disha nga Franca. Seriozisht e ke ti tani? Po. Ti e ke seriozisht tani, ti po flet në radio, që ne të bëjmë një një autostradë. Jo. Duke qenë se ne kemi më shumë ditë me diell, po ku tani se sola perfundon? Ne do vetëm bëjmë një një stradë. Pastaj pastaj shtymte autos. Pastaj dëngëso autos, tani jam akoma tek karko, edhe nuk më bën ekstra. Shikom, ehm, a mundet të korrigjoj për një çë, se jeri, tijet, tijet ton, jo mirë një sozo tri. Të mirë, ëndra falë se nuk bësh. Në Shqipëri shikon se deri para sa viti i Saliut, fakten Saliu, ë, priste priste shirita për rrugë. Tani në Shqipëri inaugurohen vjet e bardha. A e ke vënë? Kjo kronika lajmesh, inaugurohen vjet e bardha. Po tani do të shohim ta ba... kanë gjetur bojën, kanë ka ndryuar kod duke lyer tani. Tani projekti është 126 foto për një palë vije bardha. Tani ta -ta me tre, -ta në fakt katër vije bardha, sepse është do të thonë të katër rrugët bërë, që kryqëzohen atje. Ose të dyja? Katër palë vije. Po tani pa hequr faktin që vije bardha duan, duan, duan, duan, duan, në fakt njerëzit kanë filluar të ndërgjithsojnë. Duan, duan, duan, duan, duan, duan. O dhe rrugët duan. Duan. Un kam përshtypjen që rruga është më domosdoshme ose sa vi e vijet bardh. I kisha rrugën ti, po njerzit dinë ku kalonin. Ashtu ë. Un fakt nuk kisha rrugën ti, atë goma nuk kam. Po <laughs> më po flasin për lagjin e oltës, pra. Le <laughs> të themi edhe një herë. Oh, lagja ime është për oltin, të Lajnë. lutem. Ka vi, ka, ka rrugë për rrug. shumë. Të gjitha. Lagja e oltës është e tillë, aliansa që kur hyn brenda thua, push, push, kështu pse s'ndërhyjn, ka një dorë, do të bëni <laughs> një dorë, një ndërhyrje edhe këtu. Uh, kur ka ardhur kryetari i bashkisë tek ne për të inauguruar rrugën bashkë me vjetë të gjitha. Ne kemi kërkuar që të ndalohen edhe fasadat. Juve, po. Ka shumë pretendime këtu nga lagjja. <laughs> Ata senë pyeti për çfarë keni më nevojë, tam duam edhe fasadat tash. Ëmirta i. Edhe po i presin, e kupton. Po i presni, jo i presni. Pres do vi prapaj. S'është turp me atë rrugë tani do të jesh super po mirë mbsi s'merrni edhe ju për sipër në një gjat lyheni në një gjë tjetër kemi lyrne po i kemi vërë me Lara dikush kishte pak bojë të verdh lupjes të me dikush je shih Shqipas me Lara pëlqen tira. hmm. në Tiranë ka dalë më apo dolte se ke keqsti ti uh, thon që s'me i gjati këtu është akoma e di mes nesh ne, ne kemi bër rak? po Lara të mund të jenë mund të jenë eksaktisht çfarë doktor i porositi ndoshta psikologu do të thonë e ka fjalën Në i se në që e mi bërë në ca me lara, ca pa lara, lara, lara. Um, mm -hmm, mm -hmm, Rëndësi ka mm -hmm, mm -hmm. Jeri që autostrada ta. do bënet me, ta ta. Do me dhe në kjo, kjo e francës mm -hmm. Një mm -hmm. kilometr uh, Nëse makina është elektrike Dhe kalon bi këtë Makina ndërkoj që i kalon edhe Edhe furnizot Në të një të një të kam uh, si, si makina që përplasën To makinat e lodra E kam të janë Në ke përësi këto uh, Bumping cars Qa e që në të? jo janë për të përplasur. Ëh. Mm. Që kanë kanë ato telin lart? Pa, bën i të ormjeta, po. Bën shkëntija ai apo vjet apo? Po, normal, si funksionon. Si punën tramvajit. Funksionon në mënyrë elektrike dhe. Ta vështrimin që kështu do jetë kjo, pak a shumë. <laughs> të makinat mund të kenë diçka që prek rrugën nga poshtë dhe, dhe aty furnizohet. Që ja merr energjinë. Saktë, rruga është ndërtuar me panele diellore, kështu që ndoshta ai merr energjinë prej aty në vend po, që të kalon. Do të kemi një gjë që që prek rrugën, këtë po them. Do të jetë intensivare ta diçka. Po. Po mund të ketë kjo forma është shumë interesante dhe e vlefshme. Do gjej një zili atë paksa. Jam i sigurt. Po dishë ndonjë nga ne atje, më shikon se që kjo se kjo makina mund të ketë një tel altin që varet nga poshtë diku ku nuk duket, edhe prek tokën. Në ai detyra e tij e thjesht të të prekë tokën për të thjellë energjinë. Ëh. Mm -hmm. Që anë. Dhe kërkohet në këtë mënyrë. Po. Deri moment që vjen unë atje, e shikoj se tani u, thojmë, që namë edhe pak. <laughs> e palos sa ekputh prap. Edhe ngjet ajo. <të> një apën dë <dhe> energi <gjit> Okej, okay, mirë, fanim dhe tjeri Të luta uh, Olta Do një pyetje nga aktualitetet da e bëjmë Pa tjetër mm. Ka pasur një paret e mërim Në lidhje me ripin Ripin ishtashur i sigurimit në makinë pa lajmrim detyr mbi detyrat mm. për çdo shofer për të mbrojtur jetën e vet, familjes, fëmijëve çshaka. Por uh, siç kanë thën ë uh, six shield nga ana e policisë kanë thën kujdes rripin sepse kushton më shumë se sa se sa ky artikull që duhet bler për vjedhëri. 0-6-19-27-12-22 Dërgjonë në mesajët uaj Si të më thonë mua, për shëpër të kujdesë të ripin Se kushtonë më shumë se ajo qanta që ke parë <të> Ka ngellë me inja po. mm. Hajtë bëm i pesa i 6-7-2-të Amen, qanta. amen <të> Levdi Zotit, Jesus Di gjoj e fjallin që e hojta sa po ta <that> Halleluja Falim dirit Halleluja Un do të aja pjesën tim E dhe du qanin ku e ka parë Afrët dhe se isështë Oh, chega oh, de laçe. Then was fun to me this is my Red Hot Chili Peppers and me The Adventures <laughs> of Rain Dance Maggie. Ora 7:55. Lipstick, junkie deep funk, the alley and won't she came back wearing a smile. Looking like someone broke me that wanted to unplug <laughs> crow it's just i turn around then with She had the plus Little did I know her body was warm delicious by Hello, uh, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit. Mirëmëngjes, gjithë të vë. Mirëmëngjesi, ora është tani 8:07 minuta, un jam bledetur me njërin. Mirëmëngjes. Me Altinën Oltën dhe Lori. Good morning. Çdo mëngjes me ju e dashur në Radio Club e Femnë 104 për klubin e mëmëjesit edhe për sot 26 dhjetor ditën e mbas Krishtlindjes. Mhm. Mm mm -hmm. E dhe dhe dhe dhe dhe qëtë, sot? Ashtë dhe dhe qëtë Se është ditë pushime Po shkaj një Historitë vogël Që vjen nga shtetë bashkuarat Amerikës Dhe të regon për Një familje E cile ishtë njësur Për pushime Dhe kishen marrë një makinë me qira Ishin burri gluaja dhe djali i tyre 10 vjeçar. Ë uh, burri quhet Eric, mm. gruaja quhet Karen, dhe djali quhet Isaac. Mhm. Mm Tani në Arizona ka rënë dëbor. Tanë dhe mm. makina e tyre në një moment të caktuar, një makinë me qira, mprishet. Mm -hmm. Mprishet në mes të rrugës në një hapësir shumë të madhe. Mhm u ka shumë pak banime dhe janë këto parqet natyrore etj etj por keni parasysh pse uh, ka qenë tmerr goditën nga një stuhi shumë e madhe mm. zona uh mm -hmm. uh dëbore e rall në Arizona por uh, kur ndodhin ndodhin të fuqishme dhe ja ku janë këta të tre në mes të asnjë gjëje uh mm -hmm. uh shumë shumë larg dhe Karen që është 46 vjeçë mamaja tan vendos që të niset në kërkim të një Shtëpije Një zjidhije uh -huh. Dhe lë djalin dhe burin atjet Sepse Karen është atlete Ka marrë pjesë në këto uh, maratonat Olimpiadat uh, Po mm. uh, Janë këto maraton Ku e të, të në kilometre tëra Triathlon këto që bëjnë edhe not Edhe mm. biciklet, edhe vrap Dhe mm. mm. në nëmi përzinë të gjitha Që që kjo është një formë fantastike mm. Dhe ka ecur Për të gjetur në tim Ka takuar shërifin Në bas 27 miljes Wow Wow po, 20 27 milje l... në këmbë gruaja e Huaj. I bëjmë më shumë se Tiranë Durrës. Po, më shumë se Tiranë Durrës, po ta po ta bëjmë po ta, po ta bëjmë më shumë me makinë llogaritëse 27 x 1.6 43.2 km. Tiranë Durrës është 35 km. Në është është një, një maratonë vete. Mm -hmm. Shumë vërtet. Maratona është 42. Kjo është 43.2. Ka ecur gruaja 43 km. Për disa orë. Për zgjedhur ndim dhe ka takuar pastaj uh, uh, sherifin uh, Jim Driscoll të uh, ksa kontest atje dhe kanë gjetur pastaj makinën, uh, burrin, djalin, i kanë marrë dhe çdo gjë është në rregull. Por nana Mamaja, 46 vjeç, 43 kilometra për një 3-4 orë. Ne jashtë zakonsh. Nuk dëbor. Mhm. Mm për shfutuar çumi. Në kushte jot përshtatshme. Po. Jot përshtatshme. Bravo i qoftë. Megjithëse sa do thoshin, po vrap mirë është thotë. Më mirë ftohtë se vrap, thonë ata. Për vrap. Po gjithasht, po, është shumë rrugë gjatë. Qali, kurse të mos optimale ta bësh, përbrab. gjithë gjatësi, besoj se 43 km janë 43 km. Po kur ke djalin 10 vjesë që do. Mm. Sa puna është që nëse ti kalon gjithë natën në një makinë që është e fikur, që s'ka ngrohtësi, mund do të ngrihesh. A dhe mund të ngrihesh atëherë brenda. Tan. Sado që diet, kështu që mami ja gadal, mami ja gadal, sfutoi edhe burrin. Bravo, bravo. Ja, për të graflasim ne, kërthemi <gjë gjë> <e meritojn. gjë> <gjë> Që e meritojnë Që e meritojnë Shumir, ndërkomis um, dhashur Timi Natel është Anagrama për ditë nësot me ju Që jeni zgjuar në këto momente Mundet që të fitoni një durat Nëse zgjeni Timi Natel Timi Natel 0619 27122 Dërgjone mesajgje të uaj Tani Olta për pyrin të në të parë Kujtës rrivin se kushton më shumë se... Gjeli detit Bravo, bravo. Wow. është Anduela 99 dëntin baronumër i fiton 2 bileta për në Cineplex Të luëm dhe Anduela Bravo, bravo. Do të bëjtë një tjetër pëjtët e nga aktualiteti ky Kësa e rrave miqdashur nga politika botërore Sepse uh, Qeveria e Izraelit mm. Dhe Kërëministrin Netanyahu atje është Shumë i sëmruar me komet e bashkuara e cilat kanë kaluar një rezolutë, rezolutën me numrin uh, 2334 e cila dënon uh, vendbanimet izraelite në uh, poshtë në Ribina Gazës dhe mm. gjithto uh, West Bank si çdo tjetër bregu perëndimor. Titja është përvetëse është zemëruar me komet e bashkuara. Netanyahu ka pasur sa fjalë të veçanta zemërimi mm. për të administratë shtetërore. Për cilën? Për cilin vend? Në veçantëti. Mhm. Mm se komendë bashkuara janë njëja. Tam. Po për bën nga komendë ndryshme. Me kë komë ka patur ai fiksimin në veçantëti? 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Never too far gone nga Jordan Felis Tanin, klubin e mëngjesit orar është 8:13. From the start I've seen your hurting hide And you feel so lonely But you keep on hiding Cuz you feel so guilty for what Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Hello people mm -hmm. Mirë se jeni ardhur në klubin e Më mjeshtit Arzani te 20 minuta miq dashur ju përshëndesim ju një vit fantastik un jam Blendit Mirëmëngjes Më jerim Mirëmëngjes i gjithëve Me Altinin Më mjeshtit Me Altin Mirëmëngjes Mi E kemi këtu mm -hmm. edhe një fitues tani nga gramës për ditën e sotme Timi na Tel, shtetimi do tel dhe i dham <laughs> do thot militante Bravo. Bravo. Ës Zamira 226 timbron numri fitonoren nga Prim Emotions. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Papër po aktualiteti. Thank you, thank you. Kishim një pyetje nga aktualiteti. Po, Jeri. Ba po, kemi një pyetje nga aktualiteti. Ëh uh, Jeri. Ministratë në SBA. SBA, është saktë. Ës Pierina 745 timbron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Mm. Sipas uh, në taë ahut që e kishim uh, në këtë pyetje. Ëh. Mm -hmm. uh, ëh, nga informacioni që kemi ne thonë ata, e dimë dhe s'kemi asnjë dyshim që ka qenë në administata e Obamës, që e ka nisur, e ka mbështetur dhe e ka koordinuar edhe mënyrën se si do të shkruhej, madje ka kërkuar që kjo të kalonte thonë ata. Ëh. Mm -hmm. Lidhemi me rezolutën numër 2334 që Komi i Bashkuar aprovuan edhe që ëh uh, qeverisën e taniut nuk i pëlqeu. Po nejse e kaluam këtë. Tani jemi me ish-dashur tek loja e Artinit, i cili çdo mëngjes na sjell një një heqje trush. Me të drejtën, kjo është kjo do të devshtir për të thënë minimumin. Do të devshtir sepse të tilla i kalojra daltini mund të zgjasë disa ditë, mundet të zgjasë vetëm 30 minuta, nuk i dihet. Daret. Por durata do të jetë gjithsesi e garantuar për këtë. Ai ka marrë një klip dhe i ka fshirë një fjalë këti krybi e cila është fjala që ne duhet gjejmë tani në klubin e mqesit, kujdes Nga patë lxani pjekur në zjarë heqim pjesën e brendshme duham që të ruaj shien e c*** p... prandaj këtu nuk përdorim vaj u liri Okej okay. mm. Parim dhe edaltim Me qemi para viditri Po, me qemi para viditri Nështë da vidit shkatë në grëndshme Mhm mm A montat djegëve edhe një herë? Pra, të pra duhet që patollxhanin i heqim pjesën e brëndshme mm -hmm. dhe të ruaj shihen. E shihen e pip, pip. aty është pip. Çao shiha duhet, ose më kërkon ky shef, mm -hmm. që të ruaj. Nga patollxhani i pjekur në zjarr, heqim pjesën e brëndshme. Duam që të ruaj shihen. Mm. Prandaj këtu nuk përdorim vaj ulliri. Shihen e pip, më jep asu mm -hmm. shihen e pip. 069 20 70 222 069 20 70 222, 222 Me çfarë dhuratë do jeni Simola? Me dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti i Skënderbeut. Sa mirë janë koha tani vërti pir. Dhe është koha për t'i falendëruar pasi gjithë stafi toni ka sjell si verë. Oh, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit. <laughs> faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ora, është të një të edhe 24 minuta. Unë themë, dhëmë një këngë, në mënyrë që ti marim telefon, ti falenderojim këshu. Tek e tek. Po. Marim e rraldo në? Ta marim. Mm, e pashtë ti në televizor me shërafjala. Besonja për jo? Si kësht dalë. O, oh, super. Këthejmë i basma. Who? Yeah, I'm so there. This that you've had. I guess you're digging the show. me on my mind me on my mind i'm alive in my yeah, mind tonight, in side, yeah, i need i play on my mind tell me i'm too crazy you can't tame me can't tame me tell me i have changed but i'm the same me oh, same me inside me if you like the way i sing, So what am I on your mind? If you don't like the way I rock the finish, you'll got so mine. We fight and we argue, you'll still love me blind. If we don't put this whole thing guaranteed I can play your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign guaranteed I can play your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign guaranteed I can play your mind. <laughs> Hello mirror mangesi. Një më gjësi Një më gjësi Dua li pa mishda shur dua Në krypën e më gjësi dora mm -hmm. Ashtë një Tete njëzët e shtat mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A jero si me ndjen veden mm -hmm. Bas uh, mm -hmm. Bas kryshri ndjes Shumir Avion <laughs> Wow Avion në ndjen veden po <laughs> Ta tjetër mm. <laughs> Wow Mm. Dhe java ktheualtin. Sa. Ështa uh, kenga e fundit nga George Michael. Në kuptimin e ka dhe titullin Krishtinë e fundit. Last Christmas. Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away. This year it gave me from tears. I give it to someone special. Ehm, lemi kish për bodën muzikore sonë mëngjes, dhe ata sjjohen e Marin Vesh. George Michael më thashën më sot për tre. Ka vdekur në shtëpinë e tij në Britaninë e Madhe. Policia ka shkuar atje mbasi është njoftuar rrethorës dy pasdites së djeshme, edhe ka konfirmuar vdekjen e një 53 vjeçari. Për Arsye jo të dushim ta Ka than mm -hmm. që do të të për në gjuhën e policis Një vdekje natyrali E shkaktuar nga i problem shëndetsor Dhe jo e shkaktuar nga di kusha po Në i mënyr të të të tërë Shë që, që uh, George Michael mishtashur I famshëm Se dhë mos në vide të dhjetë me grupin WAM Por edhe me krimtarin e tit me bënshme njeri nga Muzikantët më të shuar të Britanistë madhe Kënktar i Arrymës pop e tjere et tjere Dishoj e disa nga komente që kanë b Elton John uh, fletë për humvjen e një miku, e një shoku, e një vlaj Edhë gjithë tjere të uh, kanë bërë, pasaj në gushëllimet e tyre Po, kjo ka që në vit i të mërshëm bëda mërsh mm -hmm. nga anë e, e humvjeve muzikore ja? David Bowie ishte boli madhë mm -hmm. Po, edhe George Michael, të kërishë të një në fund të vitit edhe Kushe pristën, basë kështindjes Duk e ditu që edhe njëra nga këngët e ti më të famshme që luhet më shumë akoma Sa të vitet kalojnë që kur është bërë A shpikurisht kjo që ka të bëjnë me krishtindje nda i Zjetë të vdesi Në kështë gjeldhe e ka Për krishtindje Mirë, mirë, pa po thëmë Ndovi E gjerim të deri në fundo ora është anji 8.29 Për shkon 8.30 E një me kryurin e mqeset 3 ja, ja. minuta yeni me kruhen e mëngjesit në valët e Klapëfem. Tani -hmm. Ek Ronaldo me ish dashur, jeri, e cila po ishte me fustan jeri, në fustan. Sa është thënë <laughs> me fustan? Një vajzë ka imën molim. Molim me fustan. Ai nuk nuk pasen mbi si embrin sepse ka mm -hmm. shumë të vështirë. Në fakt është një krijuese fustane, por mm. fustane jo që përdorin copa. Por? Po po përdor kimaterial tjetër. Ne në fakt bëhet fjalë për tullumbacet. Wow. Nuk është hera e parë që ajo krijon fustane të tilla sepse është marrë prej disa vitesh me këtë lojë, por këtë herë në rastin e festave ka vendosur të krijojë një fustan të ri që duket si një bresh i vërtetë. Ah, ka përdorur për plot 1590 tullumbace me ngjyrë të gjelbërt. Dhe më pas ka përdorur si dekor edhe njërë të thumbatë me ngjyrë të bardhë, me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë bëshelli. Domethënë i gjithë fustani fillimisht duket si brez, dhe më pas ka përdorur si të thumbatë, jo, është është në formën e bredhit, dhe më pas ka vendosur të thumbatë me ngjyra të ndryshme për të krijuar pastaj edhe dekorin e bredhit të vërtetë. Mm -hmm. Duket si një princeshë dhe në kokë ka vendosur një të thumbatë të madhe, por që është në formën e yllit. Është bërë një brez lvizës me pasion. <laughs> Për më ndër të tjerë. Të lutem. Po shija mm -hmm. se janë histori të lezhshme këto në Krishtindjeve. Ëh. Mm -hmm. Kemi për shembull nga Colorado një histori atje. Po. Ku ka një në Colorado ka një um, streh. Streh kafshësh. Mhm. Mm kafshësh të bërtisura etj etj, animal shelters. Siç janë atje. Zakonisht janë qendë mace shumë isa. Po. Dhe kësaj radhe, kësaj radhe. Ja kanë ja kanë dalë Um, të vendiç garancia nuk ndodh shumë shpesh. Këta çunat e gocet tek kjo store për kafshut, Mhm. Mm kanë bërë një promovim, sepse e dini po vjen po vjen e krishlindja, po vjen festat e vitit të ri etj etj, dhe thoshin Ta. që është një vend shumë shumë i vërtëm për qend që të kalojnë festat. Mm -hmm. Kur i mbyllim në kafaz Edhe long këtu dhe sa edhe njerëzit largohen disa ditë, është mm -hmm. ndonjëri që vjen u hedh ushqim etj etj. Mm -hmm. Po nuk është ai aktiviteti i zakonshëm. Dhe qenzi mbeten pak si më vetëm. Këta kanë bër këtë gjë. Kan bër një promo film ku kanë, sepse që të marrësh një qen, tan. Do të më ançeni që funksionon pak a shumë kështu. Qenit gjendet në rrugë. Mm -hmm. Mundi të i braktisur, mund të ketë humbur rrugën shtëpia etj etj. Tan. Gjendet qenin dhe çohet tek streha. Tanë streha e mban qenin për një periudhë disa mujore. ë, mm -hmm. uh, kjo kur qenin duhet dën në një familje tjetër, pra koha për ta adoptuar. Atikush që vjen atje, në vend që të blejë një kulish të ri në mm -hmm. një dyqan qensh, okay. blen një të vjetër. Merr një të vjetër dhe je i jep atij një shtëpi apo asaj dhe dhe paguajnë për këtë. Mm -hmm. Ka diçka të paguar siçka, sepse sepse kush mbahet streha. Streha që kujdese për këtë qen. Kështu që nuk është falas. ë, uh, sigurisht nuk është çmimin që do paguajë kjo si si uh, <laughs> <laughs> <laughs> në do të thotë nuk konsumoj. Do të pordor, do të bëj 600 dollar, 800 dollar. Qenin po, është qenin pordor, është i pordor i er. Ë dhe tani ne po themi atë që është konsumuar, mund të <dhjet>, themi konsumuar. I konsumoi, nuk e di. Mund që pa kënd ajo. I harxuar, po. I nisur, i nisur. Mund apo i veshur. Ska, nejse. Po këta ikan hit your fare këto kanë shfurar pagesat. ë, veqom nga fonda marsh. Mjafton ta marrësh, kështu që gjatë gjithë muajit dhjetor, ka qenë, kush do të marrë një qen, merrni qenin falas edhe edhe çojni në shtëpi. Ka qenë 1+1, qose merr dy një e ke dhurat. Dhe ja kanë dal altini dashur që në Colorado, në këtë mm. uh, Human Society of the Pikes Peak Region, siç thua. Mm. Oh. Për Krishtinë nuk ishte as një qen të oh. vetëm, të gjithë qenë. Bravo. Në shtëpi të reja pa dasti. Në rastin e stafit, se kam e kam një foto. Stafi për ta festuar këtë këtë rast ka dalë në një foto me ëh ku të gjithë janë futur në kafazët, ka mm. në kafazët. Janë futur në kolipet e çenve. Janë futur në kafazë për kafazët e çenve. Pjesa e stafit. Gjithë stafit. Gjithë stafi është në kafazët e çenve, edhe përshëndesin me duar, nëse tieni nga kafazët i tij për treguar wow, se kafazët janë bosh. Aty duhet të vjerë mm. vetëm kam përshëndetje. E lorit i them këto detajet. Ato janë të larë. Vetëpastruar. Unë s'ta mendoj. Kudo vjen? Kudo vjen e larë të pastruar lori. Nuk e di pse ngatron me kopshin zoologjik tonën time. Unë kam qenë në kam qenë në vendin e ky. Po janë edhe këto dyqanet që është ashtu këtu këna. Ka një du. Po. Jo, jo, këtë është mirë, dakor. Të drejtë, po. Po ky është dyqan, ky kjo është një stres. Ai. Një animal shelter. Ka mësuar ndryshe. Kam pasur një periudhë kur luaja me idenë të marrit Dhe një qeni Edhe kam bëjt një 2-3 erë që kam parë Po zjas një një qenë që mund ishte i përstatsum Për momenti në tjerë mm -hmm. Gjithshu Pitbull-a <g Fuldu> Rottweiler-a Vinte një erë karakteristike? Hmm? Lërë një prap të era Ba e një erë karakteristike, yeah. si që gjithon në Era i qenë <g Fuldu> Era i qenë, lërë Ma nuk kanë një që Se kuptaj Qiko, un ka matë të ta një në shpi Jo, ja, matë i ashti Me... Po po ta marrësh me këtë logjik, Lori, edhe madje ka pse çdo herë, kështu që. Unë zdi, më marr me këtë logjik iri, hë. Edhe njerzit mbajm njerzit donjëherë mbajm kish arom se qenien ata. Nuk ke se riqenit, do të thua seri. E kam të iri, e kam. Është e vërtetë. Po ta shinoi, është e vërtetë, po, s'ka. Macia. Jezu po flasin. Macia, Macia ime vogël. Hë. Se macia është ende e vogël, edhe pse është arritur goxhang nga koha kur ishit në studio. E kam drejtuar, e kam ushqyer. I rritet vet. I rrit perëndia. Kjo do të thotë si so. që çdo gjë që mund të vijë shtëpi ajo, mund të si so. bëhet për një kohë shumë të shkurtër. Okay. Ka vënë dorën pejgamberi. Çdo <laughs> dasë gjyshe ime. Kur kishin mance mm -hmm. të vija, i eri, e kemi parasysh që kanë savia në kokë, thoshën sikur ka vënë dorën pejgamberi, thashë. Po <laughs> e <laughs> ka, ka një histori kështu. Po pra, s'është mm. një. Kjo s'ka nga ato vija që është e bardh, por por është është bërë bukur tani, është zbukuruar. Është për sezonin si <laughs> dhe po ju them në mëngjes. Sa ajo në më jashtë do të pogadëjë do të luajë don çikë dashuri. Oh, ka qesh <laughs> okay, shumë, fillon. Edhem këshumë 10 minutë që duke duke e mbajtur në gjoks sa sa që bën. Mhm. Mm Me verse të shë Mahako po më jep diçka. Më jep. Po. Zishta po kufizoja atë, po asht është një gjë shumë e lezetshme. Pa të bërë kanë më kanë eci askush. Po pra, to e thotë deri ty, mos u mxitu. Kam deri të shkem. Shumë shumë gjëra ndjehu unë për matet ku shkova tek kë... veterineri. Shkova një ditë te veterineri dhe pyeta te mm -hmm. vajzën, ishte hera e parë në fakt. Ku shkoj te veterineri, nuk e dija këtë. Edhe i thash, i thash si si mëse um, kishte edhe shampo atje, shampo për kafshat e kështu, i thash çam sugjeron, i thash unë një gjë për ta larë, pse? Mm -hmm. Edhe më thon, po masë la, më tha mua. Ta in po duash, mund ta lajsh ta dhe nuk e këshilluash me prodhset. Këtë më tha. Hm. Shisin shampo por Nuk është se i rekomandonin papa. për, për të shido të dajqo Pa se ishtë shumë da. shumë e mira jo Pa pa pa Edhe më tha që Nuk ka nevoj se lajtë vetë Edhe ajo nuk është larë më që atë ere Po është bore bardë Dhe se ma kujtuat me e laqeni Nuk vjen fare apsolutisht Ta ta ta Erë Lori Matët janë shumë të pasra Dhe të kërë E guptave Lori E guptave Lori Që që, a që, që, që, që Lori është kohë që ti të, të marrës i matës Po Lori Se të lëpinë, po kur të lëpinë? Zvijenë mëjerë Thejenë, <laughs> basë pan kërëvinë mëgjesit anë i është Paolo Nutini, mishdashur Ora është 8.39 Po shkonë 8.20 Ju i eni me Klab FM, 194 Ja ku është, Paolo I was perched outside in the pouring rain Trying to make myself a seal Then I'll float to you, my darling Whisperin' on my pillow although nothing the most on the streams of travel It gets me there under the ledge and my heart this man not worth me even I held this one I best Darmont I feel your touch I even warm sheep clothes just give me some candy Before I go no oh, darling does your eyes and I you don't know your eyes just give me some candy after my heart oh I almost can't explain it but the hurt please out all the scene then da my name i know you got plenty off for baby but i guess i've taken quite enough while well, i'm some still in your bed sheet you're my dive under of darling on me the or skin i leave and wash your clothes is just give me some kindly before i Oh, no, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after mine. I even wash your clothes just give me some tending after my heart go and die be there waiting for you, you know that i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 Hello. Ora janë 8:49 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në KlabeFem 104 dhe në ekranin e KlapTVs. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Good morning, Gëndi, mëngjes. Altini, Adri, Adri, Olta. Mirëmëngjesi që të gjitha, mirë se keni ardhur në KlabeFem në 104 edhe në no. ekranin e KlapTVs. Ëm, um, ekranin. Ekranin. Bravo. Ah, shumë vërtet. Na skaqje. Panga <gjubi> paka. Panga paka. Edh jone edhe një herë të kripin e Altinit kanë një titos për këtë. Sepse është jo, ka qelluar i vështirë. Çulum ndaj goca, po duhet ndoshta të shtojmë pak të japim pak joshje, pak nxitje ulta, brada zërin është. Jo, okay, durata, mirë. Po <gjubi> <gjubi> njërono tjetrën. Paka. Eksakt. Na pa tutje jam nëpjeko në zjar, heqim pjesën e brëndshme. Duam që të ruaj shihen. <gjubi> Prandaj këtu nuk përdorim vaj ulliri. Mm, çfarë kan thon? Shihen e hidhur. Jo. Jo. Dhe këtë e kanë menduar të gjithë Jo, nuk është e hidhur Nuk është e hidhur Nuk është ajo është diska tjetër Diska tjetër Zero 69, 27, 22 Oll ta ka bremtuar Dush isha ka nga kantina e, e, e pjeve Gjesh kastriotis këndër bejo në hamalaj të Jo, arapaj Arapaj Arapaj Dhe të fa tjetër E bëra arapaj në hamalaj Dhe të shtë të një kontrol të flot mjekësor nga spitali Amerikan Edhe një kontrol përgjë, okej, okay. shumë mirë, pra dy. Ti po ma kërkon. Kushe jam mund që ta përgjë të. Vajshdo me këtë linj një olëta. Atere pra miqë, kemi, kemi uh, dushishet nga kantina, kemi edhe kontrolin e plot mjekësorë nga hospitali Amerikanë në krye qytetë. Mm -hmm. Olëta nuk ma përgjë asë seradhe. Asë njerë. Kushe të vajshdojmë. Dheri në fund të emisionet, më ndoj që... <coughs> Marrë sa le të thojmë, kupton, por uh, gjithsesi. Tani kemi, tani kemi 2 um, dhuratë. Dgjojeni edhe një herë. Nuk është shije e hidhur. Jo. Jo. Është një tjetër shije, po mirë, ideja është e mirë. Loja është interesante sepse duhet ta gjejmë çfarë është ajo. Lojë shije dhe kush ja del fiton me dhuratën. Provojeni një herë. Na patollxhani i pjekur në zjar, heqim pjesën e brëndshme. Duam që të ruajë shijen e. Prandaj këtu nuk përdorim vaj ulliri. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pra ai mm -hmm. do veshin, gjenan xhiet, po themi që mm -hmm. pëlqehet. Apo jo. Tam. Kaç. Sa njerëz për shkakoma e duan të kështu, sa e duan ashtu, sa duan kështu. Okej. Okay. Qëshë. Mm -hmm. mm -hmm. Ku i des. Jennifer Lawrence altin. Do Jennifer, oh, Jennifer Lawrence mm -hmm. është uh, pjesë e oh filmit ye. të jashtëzakonshëm yeah. uh, që po vjen në Cineplex jot Passengers. Janërish, aventur dhe dram mm -hmm. Chris Pratt, luan Hello. gjithashtu Michael Sheen, Lawrence Fishburne mm -hmm. E kërë përësish Të madhin, Lawrence Fishburne mm -hmm. mm -hmm. Një një e kosmike që po tonë drejt planetit uh, Ku ndodhe një koloni e largët Dhe po transporton mira njërës Ka një Difekt Në domat e gjumit Si rezultat, dy utarë zhjoen 90 vjetë Para Se sa wow. të mbrinë atje dhe gjendën krejt vetëm, kështu që kanë nëndë të dhëtët... Po. Një keqë funksionim në anje në kosmike Anje kosmike duhet të uthoj drejtë këti planetit ku ndodhe kolonia është gjikante, janë mira, mira... Do më të në imaginoha një, super anje kosmike Mhm mm Dhe vetëm Chris Pratt dhe Jennifer... Qa, fati ka ky... Chris Pratt dhe Jennifer Lawrence, dhe këfton? Kusht të zonë kush të tishtë në vendin e ti, me thënë drejtën? Me thënë drejtën... E jemë rësysh, zjo është ti dhe një femër shumë e bukur? E dhe ke nëndjetët vjetë ko? Një thua, zjo është ti dhe një femër shumë e bukur, dhe ke nëndjetët vjetë kohë? Një thua, zjo është të shumë e bukur, dhe ke nëndjetët vjetët v Pasagerët. Është më shumë drejtënisht. Something's wrong. Ia pak interesante. Something big. Kështu që, mbani tek klubi i mëqyesit sepse gjatë ditëve të vazhdimisë të dashur, ne do t'japim bileta për të paar passengers. Jennifer Lawrence, Chris Pratt. Filmi Christine-ja është jo aventura dram. Duket interesante. Ah, oh, super gjë. Hmm. Super super gjë. Aja, ah, aja, aja... Gati, gati, thua... Një! Këtë më më më më më më më! Një! Ta kisha unë edhe... Ata fa... Bajke është super... Kërë ka marrë dy Oscar qëta një, bëja? Toa... Eta në... Mm. Eta kam vëduar t'i... Oscar edhe publiku... Aksion... Eta është gjemë... Gjemë, gjemë, ma dhe kjo... <laughs> Element Bajze... Super aktore... Eta shumë e më bukur... Jennifer Lawrence miqtashur... Në cineplex me passengers... Oh... <laughs> Në dilët në mbashdim Ollët kemi në infituasë në një që përton Nga këto të aktualitetit Mos duhet të bëjmë në impyujetje në një që Nuk kemi infituasë Nuk të apërishol të prapë Nuk të apërishol të prapë Nuk të apërishol të përshol Kështë ja mund që të apërishol të përshol të përton Ha, mëre, ha, ju të anë i Sturë Oke Miqdashur Në Rusi ndodhi një Fatkesi e madhe rrezimin e avionit i cili mbante Korin e ushtrisë kuqe. Ëm. Mm. Mjaft i dashur për uh, popullin rus, kë kori i Korri i madh ushtarake dhe traditën që ata kanë. Qëndonin të gjithë bashkë ishin të gjithë në avion kur uh, avioni u rrëzuar. Gjatë ditës dhesme 92 vet në total humbën jetën në këtë aksident ajror. Të dhja është nga cili avioni kishte vetëm pak minuta që ishte nisur. Tam. Vetëm pak minuta. Të dajnë atë i qytetit Shënisë. Mhm. Mm 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Bruno Mars tani në Club e Femrë 104. Kjo ishte kënga e tij më popullore e vitit 2016. 24 Karat Magic tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes, djamë, mirëmëngjes tani ardhur në klubin e mëngjesit Vallet e Klambë Fem në 104. Vale unë jam Blendi këtu nga Radio Mishdashur që ju flas bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Ke tinin Olden edhe Lorin që kanë vepraose funbine. Mirëmëngjes edhe juve. Po shikoja në Filipine. Uh -huh. Filipine dhe janë një vend i veçant, me të thënë drejtën, e pak i çuditshëm në kuptim. Po, patjetër, po në Azin uh, në Uglindore, siç janë atje. Ekzaktë. Uh, Filipinat ndryshe nga nga po themi uh, vendet tjera atje, për shkak të pushtimit nga spanjollët para mm. disa shekujsh, në vitet 800, kanë trashëguar ë uh, besimin. Janë konvertuar në katolik dhe është kombi më i madh katolik në të gjithë Azin, janë uh, Filipinasit. Mm -hmm. Edhe emrat e tyre në pothuaj dgjosh, emrat i kanë shumë retorika, emrat spanjollë. Rodrigo, Deguerde, edhepse mm. në fakt si, si ratës nuk kanë lidhje me spajoni, janë azetik, mm -hmm. Filipinasit. Por, gjithës e si, um, që ndodheni, festa me mave është Krishlindja, pa. dhe Krishlindja në Filipinën festohet duke në grënë derin e pjekur. Oh. Uh, oh. mm. Po, është tradita t'yre? Po, është në përreksir, obo, obo. Po, ëm... Um, është është një derë vjek... kanë dhënë një emër për për këtë derë në zjarr sa si se si quhet por ti je ashtu që ka pasur një tajfun modeli ka qenë shumë i keq dhe për rreth 250000 filipinas kishte rrezik që Making. tajfuni stuhia të vinte edhe të përlante bashkë me shtëpitë sepse arrin arrin shpejtësia e erës mbi 200 kilometra në orë Imaginohet Që që këta tani zyrtarët atje kanë menduar Oke, këta njerëzit duhet i nëzirëm nga shpia Normalisë Par është kryshnidje A do të në shpesa me malë e në kemi bërë derin Së kemi si theme Po E dhe thënë hajt letrin aty të hanë derin Që që Në kuptimin e mirë që Oke, e lëtim, falim derit Tani Në të të të të shmir Ideja shtu Që përshkak se këshim bërë derin Këta e shua e në lecon Që gatimin. Ky gatimin deri i tjekur dhe është është një derë, po ti shikosh në këtë foton këtu për shembull a iri. Deri, deri i shkohet një bambu tepërtej. Po po. Nga koka. Dhe në punë. Dhe do të piqet, do të piqet i tërë. Në hell. Me gjithë thundrat, me gjithë punë. Edhe veshët edhe ti. Në hell, në hell. Paktën rriepin, nëse të tërët i likan. Kam qenë që nuk e rrijes. Do të piqet administata tek ajo që thek edhe ashtu, që, an... që bota e ngjyrave mishit. Mos sa mirë shumë <laughs> të nduhta. <laughs> Qësi çfarë kanë bër? Ajo e harta. Çfarë kanë bër? Ëm Për shkak se këto 50.000 familje, këta 250.000 njerëz që ishin shumë të rrezikuar nga stuhia, refuzonin të zhdilnin nga shtëpi sepse thoshin kemi për të ngroën leçonin, do ham leçonin, sot çka për leçon. Ëm atëherë gubernatori Miguel Villafuente, po. Uh, ka vendosur që të blej derra pafund për qendrat e evakuimit. Dhe uh, në qendrat e evakuimit, në këto strehat e stuhis ku kanë mbajtur 35000 familje, kanë ngrënë derra të familie, uh -huh. derat pjekur korhien klaç. <laughs> ja, nice. Dhurat nga shteti. S'kishte mënyrë tjetër thoshin ata për t'i nxjerrë nga shtëpitë. Yeah. Thoshin pa leçon nuk vim. Po pa di leçon edhe vim. Kështu që, që kanë në për shkolla, në për këto, kanë leçon për të të tër. Ka shpërthyer leçonin në Filipine. Uh, yeah, Ajje. Yeah. E voilà. E voilà, tim. Kan shpëtuar i bi. Kjo është në Në provincën, edhe gjitha kjo ndodh në provincën. Do ta lexoj, do mundoj ta lexojem emrin e provincës. Provincja uh -huh. është në Filipine, pra. Catanduanes. Catanduanes. Komplet spanjolle. Catanduanes. Mund të siguroj. Uh, Catanduanes. Cat Cat Catun Catunaduan. Do të ishte Catunaduanes, do <laughs> të ishte më mirë, apo? <laughs> Catunarduanes. Po është Catandanes. E nese, mm, mm, që që jam mësuam dhe një që, mësuam që në Filipinë festohet Krishlindja, që derit pjekur i thonë letëson, që tajfun mund të godasi me 200 km në orë Dhe atë të zonë të adinë Dhe një, s'ka përse Të su hongër deri Dhe gjëzit mund në falenderojnë, duke më bajtër në dy gjimë, kajsh mm, mm, Për një, tho, një. që këtho ja informacionën që japim kësho Falë asjeri Qartitër japim ja falë asjeri Muzik? Ja, po muzika. Muzik po? Lojra. Edhe lojra po. Okej. Argëtim. Mir, ja. Okej. Ju jam të gjitha faleminderit. Faleminderit. Ej, Olta, çfarë keni ne gjë? Mirë, faleminderit. Ju si keni gjë? Mirë, a do bëjmë ndonjë pyetje? E bëma se po. Urdhëro. Ndoshta kur e bëm. Unë jam pushim. Ah, oj, oj. Olta jam punë, Olta, ti tani mund të ndoshë je pushim po. Nuk kanë thënë nga Moska. Nga Moska është e pa saktë. Jo. Nga Moska është e pa saktë. Ngojënisëm, ne soçishë sakt. Bravo. Bravo Sak. Ida, gjashtë një gjashtë numron numri, fiton dy bileta për në sinepin. Bravo. Soç ishte një surprizë e rrallë, miqdashur, është kjo. Sipas bankës votrore, shqiptarë duhen edhe kaçë vjet mm. minimumi për të mundur mjerimin. Oh oh, oh oh, me to vite të tani. Këto shifra do të tjera. 069 20 70 222. Sa vjen do t'i duheshin në Shqipëri, sipas bankës votrore për të mundur mjerimin. Për të gëra këtë lajmi në bankës botërore mm. në dhe thoshtë me stirave, një shifër interesant dhe i që 34.000 njerës në vendin ton 34.000 burra, gra dhe fmi jetojnë me oh, 120 lek në dit Kjo është skandaliozëm se të gjëve dhe Për nërë dhe rukeshme 120 lek në dit që mm. është në gjithë ditëm do më thonë Konsumit të tira mershme. Imagino, edha gjithë muajnë i bje të konsumojnë më pak se 500.000 lekt vjetra për person. Kë janë 1 natë. Faleminderit. 1 natë harxuar te këto lokale. Kur del nga darkë të shtuar në qytet. Po flas për një normalisht. Mund ta le të exagjerosh po. Tre veta nga dy teqe, iku aty. Lokali në dur 50000 lekë. Po një njerëj jeton me ato. Një fëmijë jeton me ato 50000 lekë. 1000 lekë sot, 1000 lekë nesër, ëh, pak buk, pak djaloz. Pak gjis, pak përges, rrobat me të falur. Edhe esim për para, ne shikojnë për para Mirë Por dhe duhet dhe ka që vjetë pra Edhe ka që vjetë Që kjo gjendje dhe ndrëshoj 069 20722 069 20722 Future looks good është titlo i kse kënge One Republic Mirëmëngjes, të mirë se ngjeni ardor në klubin Mjessi, e mëngjesit Vallet e Klabe Fem në 104. Unë jam Blendi këtu nga Radio Mish Dashur që ju flas bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Ke Artinin, Olden dhe Lorin që janë uh, Filipine. Mm. Filipine çant, me bravo se çfarë bëjnë. Mirëmëngjesi edhe juve. Po shikoja në Filipine. Filipinet janë një vend i veçantë, me të thënë drejtën, e pak dhishm, i çuditshëm në kuptim. Po patjetër. Po uh, ë Azin uh, nëglindore, siç janë aty. Exactly. Ekzaktësisht. Uh, Filipinat ndryshe nga nga po themi uh, vendet tjera atje, për shkak të pushtimit nga spanjollët para mm -hmm. disa shekujsh, në vitet 800, Tan. kanë trashëguar ë uh, besimin. Janë konvertuar në katolik dhe është kombi më i madh katolik në të gjithë Azin, janë Filipinasit. Mm -hmm. Edhe emrat e tyre nuk po ti dëgjon, emrat i gjosh, kanë uh, shumë retorik, kanë emrat spanjollë.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 është një, një deri vjekur, kanë dhe një emër për, uh, për të deri për të deri në vjekur, se si, mm -hmm. se si quhet mm -hmm. por që është e është këtu? që ka pasur një uh, tajfun, modi ka qënë shumë i keq mm -hmm. dhe për rreth 250.000 i Filipinas kështë e rezik që tajfuni, stuhia, të vinte dhe t'i përlande bashkë me shpit mm -hmm. sepse arrinë arrinë shpecia e erës nbi 200 km në orë mm -hmm. Imagjino. Që sjë, ehm, këta tani zyrtarët atje kanë menduar, ok, këta njerëz duhet t'i nxjerrim nga shtëpia. Po normalisht sa. Po është krishtinidhje. Ëh. Ato thonë, "Shpes sa më mallë, ne kemi bër derrin." S'kem se i themi. Bom. Atë janë, hajde treni aty, ta han derrin. Kështu që, ehm, me kuptimin e mirë. Okej, Eltin, faleminderit. Tani, do të ngulloj të dajësh mirë. Jo. Ideja është dom që për shkak se kishin bër derrin, ata quajnë leçon. Kësu quet gatimin. Ky gatimin deri i tjekur dhe është është një derë, uh, po ti shikosh në këtë foton këtu për shembull lajeri. Uh, deri, deri i shkohet një bambu tepër të. Po po. Nga koka <laughs> oh, deri në pum. Del te goja. Duhet piqet, duhet piqet i tërë. Në, në hell. I me gjithë thundrat, me gjithë pa. <laughs> oh, edhe oh, veshët edhe të tjerë. Në hell, në hell. Pakën rriepin, nëse të tërët i likan. Ka përsëri vënë në rrezik. Do të piqet administrata tek. Kjo është ajo, ajo a m... që, që thek edhe këtë situatë. Bota e ngjyrë mishit asaj <laughs> mishit... si shumë të lutur. Qësi çfarë kanë bërë? Ajo është e harta. Sa kanë bërë? Ëm uh, Për shkak se këto 50.000 familje, këta 250.000 njerëz që ishin shumë të rrezikuar nga stuhia, mm. duhet të pashtin të dilnin nga shtëpi sepse thoshin kemi për të ngroën leçonin, do ham leçonin, ç'ka për leçon. Ëm mm. atëherë gubernatori Miguel Villafuente, po. Uh, ka vendosur që të blej derra pafund për qendrat e evakuimit. Dhe në qendrat e evakuimit, në këto strehat e stuhis që kanë mbajtur qapësit ka mi familje, uh -huh. kanë ngërën derra të thjekur <laughs> kornien <-pong, laughs> knej. Dhurat nga shteti. S'kishte mënyrë tjetër thoshin ata për t'i nxjerë nga shtëpi. Thoshin pa leçon nuk vim. Po pa ti leçon edhe vim. Kjo që, që kanë në për shkolla, në për këto, kanë leçon për të, të tër. Ka shpërthyer leçonin në Filipine. <laughs> E vuala altin. Kan shpëtuar i bje. Kjo është në provincën, edhe gjitha kjo ndodhë në provincën, do të aletzoj, do mundohem të aletzoj emrin e provincës. Uh -huh. Provinca është në Filipinë, pra. Katan Duanes. Katan Duanes. Komplet spanyolë. Katan Duanes. Më tukës iur... Uh, Katan Duanes. Okay. Kato, Katan Duanes. Kat, katun... Katun... Katun... Katun... Katun... Do tishe Katunarduanes do ishte më mira, ko? <laughs> no? Katunarduanes. Po është katuan danes mm -hmm. E nejse mm -hmm. Që që jam mësuam dhe inqe Mësuam që në Filipinë festohet Krishlindja Që derit pjekur i thonë letëson mm -hmm. Që tajfun i mm -hmm. mund të godasi me 200 km në orë Dhe ata s'duan të adin Po dhe mm -hmm. s'ka përse Po su hëngër deri Dëgjojësit mund në falenderojnë Duk e mbajtër në dëgjim, kash mm -hmm. Për që i thoa informacionën që japim kësho Falë asjeri Qartitër japim falë asjeri Muzik. Ja, po muzik. Muzik po? Lojra. Edhe lojra po. Ok. Argëtim. Mir, ja. <laughs> Okej. Okay. Ju jam të gjitha faleminderit. Faleminderit. Ej, olta çfarë keni ne gjë? Mirë, faleminderit që ju keni gjë. Mir, ato bëmë ndonjë pyetje apo e bëm o, se po? Urdhro. Mendoj sigurisht e bëm. Unë jam pushim. Po. Oh, oj, oj. Olta jam punë, oltatim tani mund të mendosh je pushim po. Nuk kanë se nga moska. Nga moska është e pa saktë. Jo. Nga moska është e pa saktë. Nga Sochi Nga Sochi ishte sak Bravo Bravo Esak. Ida 616 në mëronumër Fiton 2 bileta për në sine plë Nga Bravo. Sochi ishte një surpjeni e radhës Mishdashur është kjo Si bas bankës votrore Shqipërizoj duen edhe Ka ishtë vjetë mm. Minimumi Për të mundur mjerimin Oho Oho Këto shqipa duhet të të një 0, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, laimin e bankës votore. Ëh. Mm. Nëse thoshte mes tjerave, një shifër interesante që 34000 njerëz në vendin ton, 34000 burra grave fëmijë jetonin me oh, 120 lekë në ditë. Ky është skandalozsë se dëgjova. Për të ardhur keq. 120 lekë në ditë, që është ditë ton, në Imagino, adha, gjithë ditën, domethënë. Konsum i tyre. Imagjino, a gjithë muajin i bie të konsumojnë më pak se 50000 lekë vitra për person. Të janë një natë, Shumdet. një natë harxuar te këto lokale. Kur delti darkë të shtunën këtu. Po flas për një, okay. Okay. Po flasë po një normal. Mund ta le të ekzagjerosh po. Tre veta nga dy teqe, iku ajo. Lokali në dur 50000 po. lekë. Po një njerëj jeton me ato. Një fëmijë jeton me ato po, po. 50000 lekë. 1000 lekë sot, 1000 lekë nesër, ë, pa mm. buk, pa djaloz. Pa pak gjiz, pak përges, rrobat me të falur.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 You are, you are the future He said that you are, you are the future I need you all. nations and try to unite I'm proud of you like a touch of yellow one of Jamison Every other girl feel he bell in comparison I know I can be a bit jealous But I will help and help I'm so in love with you I don't want Nobody, nobody but me. Oh, my father told me what's on top. Don't be good, don't be tonight. My baby needs the lights for me. Oh, and I don't understand. I don't know if I'm serious, I don't care. My baby don't need no one but me. Nobody... But me, nga Michael Buble, mishë dashur të anin, në klujnë mqesit, mirë mqes që të gjithë, mirë se jeni s'gjuar. Mirë mqes? Nëse jeni s'gjuar. Mirë mqes. Mirë mqes? Nëse s'jenis s'gjuar, këthe unë e nga në tjetër. Kë këthim gana Shush. tjetër bjen të kju nga Radio Club FM në 100.4. Këthe njërës gana tjetër prej vitit 2009. Këtu në <laughs> klujnë mqesit e ka të gjallë. Ej, uh, ty për duke i mirë, na? Po. Që filmi? Dugaj. Është filmi i mikut. Si quaj filmin? Lori mund ta Lori mund ta, mun ta gjikoj. Jo, <laughs> si que... po jo po, <ramat> mm -hmm. si më çfarë. Ti mund ta gjikosh Lori, jemi gjikoaj Lori. Si quhet filmi i njëri? Filmi quhet Win the Tow. Po, Win the Tow. Diçka e tillë. Nuk e dim si i thonë indiançe, do të them. Indiançe. A do të jetë gjermançe, po. Na së jeto ti. <ramat> Win the Tow. Po shkruaj nik Xhelilaj do të dalim بس. E gjeta më. Hm. Wineto, mm. bon, okay. Ja. Po sikur, uh, ehm, mm, hm mm, hm mm, hm mm. tani ky, uh, siç bëhet thial, është një ë, uh, është një roman i dhjetërman, që ajo shumë popullor në Gjermani, që tregon për një gjerman që shkon në në West, po. Mhm. Mm. Mm? Mm Dhe Ati e në West, këj takon një indianë. Mm -hmm. Po, këj ple gosët mm -hmm. dhe takon e një indianë. Këj indianë një ple gosë më duket? Jo, nuk se peset ta ple gosë i Niku, po... Pse me Niku? Nj Njën nga njërësit e Nikut. Nj Njën njërësit e Nikut dhe ple gosët e ple gosët e ple gosët. Këj si dhe film, këj është bërë edhe më përpara. Po, është bërë një më përpara. Në qeshtë po. të ditë të tëreshëm, të në sa po shoh mm. mm. jo, Kështë mm -hmm. që alë tini më qëmonë dhe Trajleri më pak më parë Kam betur i shastisur alë tini nga Trajleri Super ishte I, i bukur është mm -hmm. në mandrejtëm Kështë që bravo Niku Tanëi Niku i bije Ese Niku fëmunon në, në Turqia për jo? Punon e në Gjermani e këto... dhe në Turqia mm -hmm. është qënë darë me disë disa A flet nikun gjermanisht dhe se përdheja ime. Po, po, kemi bërshë edhe 100 pam. Ja, und der drohung der weißen waren auch durch ihnen sind alle weiß und leicht, weil sie mit gespaltenen Nationen. Logjëherë para që bash punon me me german. Ai nuk është hera para që bash punon me german për të bërë film. Mirë, dakor, dakor, po e kam thënë me që personazhi i tij është indian. Tam, indiani i Amerikës, i bie që ai nuk është <tës> <Gjerman, të>? <të> <të> <të> ka nevojë që të flasë gjermanisht kështu. Rrieshëm, se fundi a fundit? Po. Do thot ka arsye. Dru, pem, gur, pem, seks. Po më besoj se duhet ja të flas, sa ka kaq vite që më duket rriten apo stringj në Gjermani. E kam kapur. Ja pra, janë në Turqi, a do më thosha? Sa po msoj të shish. Sa kemi sa kemi idenë në se dim se ku rrin Niku. Po s kemi faj në më nuk. Po kush diuar që, kjo? Tashi është këtu Njer Niku. Për momentin, për momentin i kalorin. Po më mund ta marr, mund ta ftojm Nikun këtu tek këtu në gjese. Po fto e ti. Sto eti edhe e, e. e marrim po. Lori mund ja gjimë Miranën, nëse në s'e, regjisor po aktor, aktor, regjisor, regjisor. Idena vendesin puna për idenë. So, ja, A tash Lori nuk so. e ke. Like, Lutemi Idena so. dhe Tialina dhe çojë deri në fund. Mm. Po un them tamam, tamam, Jeri mund ta marr Nikun këtu. Sami i delegon punën këtu djalë. Ëh? Po po. Ai pa fare. E mirë. Do një përpjekje një herë. Pastaj me ndihmën e shokut edhe mund të ja. dalësh. Mirë, okay, un do gjej kontaktin e Nikut, do e marr unë i parë. Ti na sjell sot jo po, pastaj. Ti na sjell Nikon në selin festën. Okej, fix. <laughs> Super. Bier dikem. Bier dikem apo bier dikem? Ja gatiana me fest. Ne mhm. Shumë shumë mirë. Ëh, çfarë vit prodhimi e keni makinën? Nevë. Juve, ju të gjithë. Po vetëm vetë. Çao, jemi këtu Kolaudin. Çfarë prit prondimi kemi makinën në Aventurta. Sepse këto këto punta. Ato makinat që janë para vitit 2000 do dalin nga qarkullimi. Ti në një korrik të 2017-s. Po, po këto që kanë makina Po janë të makinët të standartit të kategorisë euro 1 dhe euro 2, ba, që janë prodhuar dheri në vitin 2 mi, që ba. ndotin e kanë shumë të lartë. Ne kemi politikanët i kemi të standartit euro 0. E de... Së zdrënjë jo, jo. njërë politikanët. Ata që e, e në euro 3. Nikola, në drojt qeverinë, ola, i në në lërat, i qizë dhe budalishe, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Për shtati me eotreshin Vëri katalizator djall, të ri ddu, Filtra ddua. që hos të kemi ndotje Dua, dua i që të pra. <laughs> Dua i që të shkërë në djallë gjitha ta që i bjen në qafë ti pobudhë Ese të të reglonë këllaudimit Justin Timberlake, mishtasher Can't stop the feeling të një në klujnë e mëgjesit A, shto Arrof, shpanemi njerit Kush i bjen qaf në qafë pobudhët Në djallë bëhë Kashki shafë Kshki shafë Kshki shafë Kshki shafë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 Dance. Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel a like good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on, all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance the magic call it's in the air it's in my blood expression on i don't need no reason don't be control be control i got so high no scene and when i'm in my zone cuz i got that sunshine in my pocket got that kiss on my feet I feel that happiness in my body and it drops ooh i can't take my eyes off of it been so phenomenal you're more like a We rock it, so don't stop I'm under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well, you already know So just imagine Just imagine Nothing I can see but you When you So keep dancing So just dance dance dance So just dance dance dance So just dance dance dance, so, dance, dance, dance. so keep dancing Oh, yeah. uh -oh. Yeah. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Qfar gabime shbojmë kur përdorim iPhone-in? Nuk e fikni asin herë, ju duhet a fikni iPhone-in tuaj të pakëtën një herë në javë, lërën i ato të shkarkojët plëtsish dhe më pas karikojeni në maksimum. Lëreni Wi-Fi-n dhe Bluetooth-in ndezur gjatë gjithë kohës. Kur ai foni ka Wi-Fi dhe Bluetooth ndezur dhe ju nuk jeni duke përdorur asnjërin prej tyre, kjo është vetëm një humbje energjisë. Lëritni të fikur dhe ndizini vetëm kur ju nevojiten. E përdo një jash në temperatura ekstreme. iPhone-i nuk është bërë për të përbaluar temperatura shumë të nxeta ose shumë të ftohta, 0 grad ose 35 grad Celsius. Këto kushte mund të konsumojnë baterin apo të fikim pajisjen tuaj, të pak të në vendoseni atë në gjepin tuaj të sigurt. Lini meto gjat natës kur është në karikim. Karikimi i telefonit tuaj ndërsa flini mund të jetë i përshtatshëm, por kjo nuk është një ide e mirë. Ka shumë debate për këtë çështje, por shumë thon se mbajtja e telefonit tuaj në zyrt pasi ai është ngarkuar plotësisht me kalimin e kohës mund ta dëmtojë baterinë. Mundohuni ta ngarkoni atë gjat ditës ose përdorni një prizë elektrike që ju njofton kur telefoni ka marrë karikimin e duhur. Nuk e pastroni. Apple rekomandon të përdorni një, një leckë të butë për të pastruar paisjen tuaj, veçanërisht pranë vendit ku vendoset ngarkuesi. This is Club FM 100.4. Mirë më gjesi që t'jide, mirë se keni ardhur në Radio në Club FM, orë nështë anjë nënte 35 minuta. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi ty. Mm -hmm. Mirë më gjesi në sytë. Jo ja, më brebë shpina. Mirë më gjesi. Më brebë shpina. Da. Oh. <laughs> ja u imi mishdashën i më gjesi në basë mbërë festës. Shumë brejusë endë. Nuk e nziuar. Na Nuricin. Mirë ja bëni. Mm, mm, mm, si thuvat edhe në kisha në rast uh, festash, Zoti ju a boft hallau. <laughs> në kishën tonë zakisht. Ë havor. Hey, Ajolta. Hey, edhe ti me ne. Sepse do të luajmë një sharadë tani. Mhm. Mm do lotim? Do lotim. Do lotim. Mhm. Mm Diga. Ti ga nisu Nisu pra loja Ti ga nisu Shara dio Loja i që vendos dhjem të kundur bajzave Në kërkim të një fjallet të vetëme Pa der uh -huh. Bajzat kanë menduar një fjallë Quna pa. dhe të duaj gjen Kere juaj është salam Ja është ja. salat Ja Hat Ja është send Ja është veprim Pa Pa Vëprim njërzor Pa Janë, no. jo, jo. jo, jo. është vetëm me veprimin njerëzor. Gjithmonë ai veprimi njerëzor aty të. Tani jashtoksoret unia. Dikur ja, i bëni me sema me gjëra më. <laughs> tani i keni bërë kshum, është është veprim uh, njerëzor ieri që e bën njeriu në raste të veçanta apo mund ta bëj çdo ditë. Na na futiçi në linjë tani. Mos <laughs> e lër kështu. Ka persona altin që e bëjnë çdo ditë. E bëjnë çdo ditë. Po, çdo herë që bën aria. Larja, larja. Jo. Dushi. Buret vezëm apo Duhet dikusht po, tjetër Muntë të ndimoj dhe dikusht Nuk, nuk ka rëndësir Edhe vetëm e bëmi mm. Edhe bëdhe dhe njerë njafë një ka rrasë Po Bëvaret po Një varet nga uallë, një riollë Edhe qdo ditë mund të ndimoj dhe dikusht Nuk ishte ljarja? Ja ja. ja, ja Ishte Ka të bëj Nuk e bëm vetes me, me të reguluarin Një farë po. mënyre pa Një farë mënyre pa Ok, jemi e ngjatur, jemi afruar. Fillojmë me v pra? Jo, ja. jo. Ja, çfarë ja. të bëj? Ja. Veshja tash. Jo, jo. Po oh, veshjeve mund tua bësh një gjë të tillë. Fillojmë me h pra. Jo. Jo. Heq rosin. Jo. Jemi afër. P L jo. Jo, çfarë është P L? E thonë Po godas. Ndaj ja, larje diçka ti. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Mund të bësh rrobave filo... fillon me f... rrobave. E them e tjabë, jo? me poti apo jo? Ja, fillon po me p? Jo, nuk fillon me te... ato. Palosia? Jo. Ja. Po jemi afër. Po? po. Jemi në rrugën drejt Palosja. Shumë, shumë afër prap po. Palosia. Palosia. Jo. He ku rroba? Jo, tashun. V v v. Jo. Varja në kremasare. Jo. Palosia. Edhe te varja. I përfshin të gjitha këto. Në varja po. Si të mi ndrysha? i rregullon pra. <laughs> eh, vendos, yo, vendos, yo, vendos ya, mm. sa... ah, ah, ja ku. Zakonisht janë sa ja. Ansova jo, zakonisht janë sa, janë sa. Janë sa ja. Nuk ka bën vetëm rrobave, një gjë të tillë. Nuk bën edhe vetë gjëra të tjera. Nuk do të bësh edhe gjëra të tjera? Po. Po. A më jeni shumë pranë, vetëm nuk po ju shkon mendja. Po jo palosia, po si palosia. Është pa. si vargja, po si voci... E po sinti gjitha ato, disa i për, shem shem disai palos, disa i var, ose çfarë bën ato pergjithshme? I... I I I. Po jo apo nuk e kuptosh. I sis. I jësis. I sis. Po mëso fillon kujdes. Jo. Teta jemi shumë afër, jo i sisë më. Mëso fillon kujdes. Mëso fillon mëbra, s'është më sis. Po pra, edhe librave ua bën një gjë të tillë. Po, te librat është fix fjala e tij. Po, te librat është fix, atë re gjetëm duhet i huh. se se, Yo, se. I, i su su i sa sa ose është se gjetu ti jo i sa i sa jo po fillom me sokides nuk ke as dënore gërma dyte nuk ke as ba ja isbu isbu isbu se kezi jo ja is isba isba am amëndëresë kot tani po nikot duhet të bëni kot shkëroni shkëron i shkëron po tjetër gjithë shkëron i shkëron fra ë i is tampon ne tampon kujdes ja imi afërimi afërimi kujdes e the gërmën e dytë st st st jo ista për horizon jo isto spi sti sti amë vendon ndjen ama jeni ti isti sti Steve, po po pra, po. A e di që do stia? Steve oh, Wonder, oh, no, si si bra. Steve yes, Wonder, yeah. Pra, yeah. <laughs> <Stevie> Wonder. <laughs> Wonder, bra. Robot është uh, kur kur hyn në dhomën e gjumit uh, Nathan, <clears throat> pandezur dritën edhe i, i gjen rroba si Steve Wonder. Ekzuto <laughs> jo? <laughs> pra këto. Mm. Bravo, bravo. Okej, sot ndodhet na falni çuna. Apo okay, janë mm. mëndemi bash. Mm. Ja kjo jeri. Pra, pra. <laughs> Tani jeri më thën drejtën këto fjala, përdor më shumë për kopacët e drujve, për, për se, libra dhe për sende. Ëh, edhe për libra. Uh, Përdoret okay, për shumë mirë. Okej, dakor, deri diku. Po s'është të bën një aq shumë e libra. Si, ja. një, oa, një e me libra. Si jo? Oa, një stil me libra, Istivos. Po, ashtu ëh? Ti librat e tua, a stivin banosh? Stivin. Kemi të mos vargënim që është kafshët vin tani më të dashur në, <laughs> në <laughs> klub e femrë 104. Ah. set gather everywhere i will be with you everything I will be with you Everything I will do for you <laughs> <laughs> Do thosha Dona Lewis, mi shtashur për është beti hu Që këndon këngën e Dona Lewis Mirë më gjës Pa, ish mirë shtashur këndon dhe Dona E në zë qënë është Bra dhe Dona Hello Mirë më gjësit që të gjithve orë Ashtë anë i 95-10 mm -hmm. minuta mm -hmm. Që kemi, që kemi goca Shumë mm erë A e një gati, gati, gati A tërë e goca, gati, gati, gati. Atere, goca. Mm -hmm. Po. Bëtë ruaj njësi bret kocë, <laughs> sepse sharati që kemi venduar ne duhet jetë të... E të e është një këmbë është ngrijet mbi bret kocë për të ullur me shvejtësi për të bërë bret kocën Lërë jëri... Fotografi dhe... bret kocë Lërë të vazhdoj Atëherë është të në... Ja, me si... Jo të mamë yeah. Jo të mamë Një që që haëtë Po edhe po. mund të haëtë Kjo hot gacme, e haëtë i bërë njësë? Mërë të gatshme apo nuk tani mer nga natyra si çësht apo ti do ta ndërtoje do ta bështindë apo bështij është perime ka le veri me ba baza e perime mund ka devan tani është gjel. er ah, një gjell erza mish mm jo gjell hm jo gjell jo gjao thash jo gjao jo gjell gjell jo jo te gjella fu një gjell e gjao është gjell më fresh jo jo ja Ja, apo me njëve ta shmosh. Është me perime la, la, apo jo? Ja? Lak. Është me perime. Kave perime brenda thamirrit, por ka edhe so. gjëra so. të tjera. A po është tamat, një tur, tur. Tu, jo, jo, jo, jo. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Turshi thot, po tur. <laughs> <turshi, laughs> <turshi, laughs> <turshi, laughs> nuk duhet të më, më komplikon gjërat. Po mendoj ajo. Jo. Ja. ja. A bëhet kjo shpejt si gjell? Më mm do thonë ajo. Po janë të preferuara të mia. Pëlqej shumë. Çeri përgjellen blendit është bëhet në tav apo jo? Bëhet në tav, po mundu bëhet në tav, pra juor, kështu që kujdes që në tav. Tavose jeri tani, kujdes mos shkomën te tenxheria. Po vallet te tenxheria e gabet. Ne po. Çendron në tav. Jo, nuk fillom me pa pa pa pa pa. Jo, jo, pa panik, pa. Vazhdoni kaloni vajza. Vazhdoni pa, gosa ka emër? Ka emër. Mum mum mum. Mum, mos e ka jo jo jo, jo. Jo, vazhdo, vazhdo, kalo, kalo. Jo. Tani kjo ka një emër? Ka një emër, ka një emër. Okej. Ka një emër. Ka dhe një histori mndje. Êshtë tradicionale. Është tradicionale I, I, I, iba. Iba, iba, bravo, iba, iba, iba, I, I, I, B, I, B, I, I, I, I, B, I, I, I, I, I, I, I, I, B, I, B. Bravo, bravo, bravo, bravo, Manejere, bravo, bravo, bravo, bravo. Më njeve! E hëng <hank> sholta, vë shdojmë. <laughs> Čenja. Enja, të thashtë qenja. Nuk një, kam, një kam, nuk kam, nuk <laughs> kam të cilë qelë dhe nuk ishte në plan për të bërë. Po do në qenaj e tha. A, sa e mirë që është, sa e mirë që është. Felpish gishtat. Po ta përkthesh më duket se vërtet i mam i budalla. I mam pa yldh. Po, i budallave, po. Oo. Mhm. Se s'ka një histori bravo. Ne, ai themi patullxhani mbushur. Jo, i themi. Ato është njëjtë gjë. Është njëjtë gjë. Do ta seriojolta këtë. I thoni juve në fjer 80 vjetë. Kjo është ka lidhje. Sëmi shumë poetik, po ne në Shqipëri. Është njëjtë apo jo? Jeri, jeri. Pambaj se tani. Tani, një sekond. Ju në fjer, jeri. Jashtë las përdorësi. Jo në fjer, po që rrinim në Tirana. Në fjer. Dillo jeri. Ha. Ma shpjegoa pak si boret. Atëherë çotsem është e njëjtë jo, gjë apo jo? Un këtë po them, është jo, o, e njëjtë gjë, por me erë ndryshe. Nuk flisja për ta. Po let flasi Alte pras, jo në, është non, është tironse. Është edhe tiron, ditë gatuar. Nuk, nuk, dit gatua. nuk është ufal. A ka patollxhan këtu gatimi? Ka, ka, ka, ka, ka patollxhan. A ka çep? Jepi orta konsist, okej. Edhe mund t'e hedhësh sipas dëshirës. Ka disa e hedhë, okej, pra jo, si ska. Ku ka gjell pa çep? Ha, pra. Ti do të thua që që kjo është ime. Gjithashtu, po pra është e njëjtë gjë me patollxhanin në mbashor. Mund të them, mfat ashi. Unë jo, e di këshu, emërim Po, po një për recetën jo, pos dhjen një Po, për recetën pos dhjenë një Për recetën pos dhjenë si bërzola dhe bifteku <laughs> Jo, ja, ato e në dy gjërat në dryshma e lëtini Edo kjo e një da gjësht Nuk është Iga e ti në sëzmenesht as nga bërzola as nga bifteku tashin Mos be këshu si Kotfare tash që kjo e lëtini Ok, tërhiqëm Ne isa, sa për sërjim është të kjo Gjitë se si Pavon dhe mirë është patullxhani mbush. Patullxana të mbushur janë. Bravo. Ja. Po e di. Se këto janë të pjesë. Këto nga Feri i shpijum. Këto <laughs> nga shikoj këta janë këta. Nëse ishte mund të thotë po etike këta e zhveshin jo, tek tek baza. Jo, se Imam Bayaldi nuk është fjalë shqipe, dhe është turqisht. Po ne, dhe ne në shqip i themi patullxhani mbush. Imam Bayaldi turqisht? Po, patjetër është po, është turqisht. Po mirë, pasta spaghetti pse i themi piz, spagetinë? Sepse i themi, ëh. Sepse i themi spagetinë. Dikur e thoshin makarona. Shumë shumë. Po tani nuk dukesh ai trendi kur i thuam makarona. Si themi edhe picës pita. Po s'ka një emër, nuk është. Pita e mbushur. Nuk është në menunë tonë blendie. Po bra, edhe kjo është. Ata tani mushkë kanë. Ka këshon. Kemi 500 vjet që hajmë. Tani speca të mushkëve ngrohn më shumë. Nëse ëh Ideaja është. A është për një seri më të vogël, apo është një, një tetë gjë? Po, po. Sigurisht që e di. Është një ide që po thash, "Un fear." Ta. Po çamondai themi dashurinë, në Gjithëseprimi më thoni seks. Ëm, po, thjesht i, i di më <laughs> <Ta shi, laughs> ke më mirë, mos e djuajësh atje atje. Këto gjëra me shkurt. Tash që ta asiroj mirë mirë këtë punë. Për katër persona na duhen 6 patellxhana, 500-600 gram mish viçi. Po, filloj kë. Për ta asiruar mirë para, tham, bravo këtë jemi. <laughs> një kokër hudhër, po, dy domate të grirra, po. Tash, jam. Një lugë salsë. Një lugë salsë. Një lugë salsë. Me një salsë ka të domatet para. E kemi ritur një duar tërkitë edhe. Kë një frydanoz, rigan. Edhe një yes. gotu i vajullirin Nona emision Thank you Kam punu për të ditë alë tim Më besoj që Sush kam punu fort <laughs> A, kështu Valemi nderi të Mkeni lovë, me zi e gjeta mm, mm, mm, mm. mm. Örzen i fitues fiton 2 bileta për në Cineplex 1 0 9 t'im baro numri Ndërkos t'i voj ishte fjalla jon është ori jela dhe fiton 2 bileta për në Cineplex 3 6 6 t'im baro numri Si ju kë aso ti nanyërën. Calonë per në në në në në në në në në në në në 不會 aver. Dondi djermel он SHE λέ j mistërë në në ž embryo, Ti derivar në në në në vësher mengonruvër. Si kam inse tu skrja And you smiled over your shoulder for a minute I was stone cold sober I pulled you close to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think you should get some rest I love you I love you then but you knew This in bed I'll bring you coffee with a kiss on your head and I'll take the kids to school wave them goodbye and I'll thank my lucky stars for that night When you looked over your shoulder for a minute I forgot that I'm older I want to dance with you right now Oh and you look Beautiful as ever and i swear that every day will get better you make me feel this way somehow i am so in love with you